o ësherën nëmuri muhë dëthatu ha, o kullë muhë dëthatin bidha, o kullë bidha të ndëllale, o kullë ndëllale të ndëllale. Të ndërruar besin të arë. Folëm në hytëmë në kaluar për gjunafët të më dha. Para të gjunafët të cilat e dëmëtojnë imani në njëriu drejtë për drejtë dhe e fusin e të në kërësanimë. Dhe dy nja ose nga hedhë. Gjunafet të më dhajnë, ato gjunafet të cire nuk falen në tjeshtë kur njeri u bëve për të mjera. Por duhet pa tjetër që njeri u të pëjtoj u bëve për i tërë gjunafetve. Duhet pa tjetër që të pëjtoj u bëve për i tërë gjunafet që ato të falen. Prandaj dhe ato që një gjunafet më dha. Kun drejt gjunafet e të vogla, Atyri gjunafet, të cilat dhe më thënë falen, kur njeri u kryen adhurimet, kur farë namazin, kur farë gjuman, kur agjerojë namazalin, e më radhë. Gjunafet e më dhajën të shumëta. Ne pjelluam në në hibën e kalurë dhe të reguam dy për i tyre, kur se sot të të të të tësit për një gjunaf jetër, të për gjunafet dha, të cilat e fusin njeri u në gjehnem, dhe për të, të, të gjunafet, është të reguar që ka maukim për i profetit sallallahu alaihi sallam. Edhe kjo gjunaf është kamata, e riba. Kamata është një për i gjunafit dhe të rënda, të cilin e ka ndaluar Allah subhanu wa ta'ala në Kur'an, në disa jete. Edhe profetit sallallahu alaihi sallam, ka të reguar disa hadithe për peshën e rëndë, që ka kamata të ka Allah subhanu wa ta'ala. Edhe gjunafit në madhë dhe dënimin e madhë, që ka njëriju që në varë Ma di profetit s.a.m. ka të reguar që kamata është gjithë për njështë gjunafe dhe shkateruese Kështu e ka të nëndërua këtë dhe në lëmubi qatë A dhe gjegje shkateru njërë junë Dhe mi afton që Allah i madhrua ka ndëluar të në Koran For të reguar vlerën që ka kyllë e kufiri që ka vendosë së Allah i madhruar Dhe peshen e randë që ka kësi gjunafe Allah s.a.m. Ka, ka të reguar në funi në suës e lëbëtara për sadakam. Edhe vlerën që ka sadakaja. Edhe sadakaja është njëriu, t'japi lëmosh, ndinë mes për një person që është nevojtar. Në basë sadakas ka fullë për kamatën. Pse? Sepse kamata është e kundërta e sadakas. Sadakaja është t'u japër shkukarive, kurse kamata është t'u marërsh njërzve edhe t'u pishë gjakën e përrej. Tumarë është një të pizhjakunit e. Për këtërë sërë kamata, kamata, gjithmonë wa fith pasurin njerëzve. Edhe pësa e o vetë në vetë vete nuk ka berishet. Pra në edhe Allah i më dhurën, pasi ka fërë për sadaqan, ka të dhu, ka fërë për kamata, ka të rëgurë dispozitetet e kamatas. Ka thonë Allah s.a. Alledhine je e kuluna rriba. La je kumune illa kama je kumun alledhine te këmëtu shqeitanu min almes. Allah i më dhulën, thot, a to të cilët e kanë hakmatën nuk ngrihen nga varret e tyre katëkuim ibn Abbas në dietar të tij të tasirit nuk ngrihen nga varret e tyre vetëm se ti ngrihet ai person i cili e ka zaptuar shjeftani ai person i cili mësoni tokë ngrihet dhe bie ngrihet dhe bie ngrihet dhe bie dhe përpëlitet kështu është ai person i cili si e i ka hakmatën ku ngrihet nga varri ditën e gjykimit kësu do lvizu përpëlitës si përpëlitëni personi i cili ka thonë tokë ka kap shejtani Edhe pas e për zonë Allah më dhurë e thot, dhali këtë janë në mkalu, inë në me lbejë omisur riba. Kjo është, kjo është dhe dënimi për ta di të gjykinë dhjënë sepse ata thanë, trektia e si kamata. Nuk thanë kamata e si trektia, por thanë trektia e si kamata. Pse, kjo është në lëjtë kërënsimi kundërt, për treguar dhe më dhe që aishë halal është kamata, si pas tyre, Sa do vërit po tishte, po tishte haramit, biqe të tregtisë, haram, përndryshe kur ata tregtia si kamata. Domethënë jo po po të haro automatën, të quhet të tregti haram. Kushto, shejtani dhe miqtë e shejtanit përdorin krahasimet për të bërë han haram. Këto metode dyren në shumë gjë. Kur ti duk i gjej haram, ai thot, opsion, po ti gjej kjo haram, mbi të tjetë të haram atë e bëj gjithë në haramti. Edhe ne i themi Allahu i madhuar ka thënë O a hallë allohu albeja, o a harra në riba, e ka lejuur allohu të rektinë, e ka meluur kamatën. Në faktit ishtë, faktit ishtë, kamata është një loj të rektinë, është një të rektinë, ka formët të veta, është një loj të rektinë, bëdë në të të mund një loj të këmbimi, në format ndryshme. Që që në hymë nga fejtë e përgjishën të rektinë të rektinë të rektinë, Çuçata krahasimi i tyre nuk është thjesht thjesht i kodit, por ata natyror krahasimi që është një ngjansh të vërtetë, kanë dashur të fusin kodën e njerëzve sepse kështu funksionoi gjithmonë. Njerëzit kur duan të përhapin të, të, për të kodën, ata nuk marrin një kod të, të cilës është e kulluar e kodit, sepse njerëzit kanë për të kuptuar që kjo është kod. Por marrin një lloj të kodës e cilë një ngjansh të vërtetë, dhe më anë të saj u mbyllin sy dhe u verbuin sy njerëzët thjesht. Prandaj për çdo një lloj krahasimi të tillë Por Allahu më dhuron bondallimin se thot Allahu e ka lejuar të qiti dhe e ka ndaluar kamata. Donë nuk jeni se. Si e nisi këto bomës fundale? Pas e thot Allahu më dhuron që e humbo uidhah tu min rabbi fa anta fa law masra. Atij vjen këshilla për Zotin të tij dhe largoan kamata, ai nuk e ka detyrë domun i takon ajo kamat që ka kaluar. Në që ka kaluar ka pasuar përpara, para se të marrë vesh gjykimin fetar për kamatën, atëll e ka halall. Paset o të lovë fëmën adhe fë ulajke ashabu në narë, dhe kush këthej përsi të kamata, këta e më bërnore të zjarët. Këta e më bërnore të zjarët. Kjo të regon, që ata personet e sile të rikëthejnë të kamata, edhe e marin, ose e japin kamatën, ose dëshmojnë të, ata kanë gjunaft të plotë për kamatën, në basi e kanë marrë veshë, nëse janë tjusir, kanë qenë të justifikuar parës e ta marrë veshë, në basi e ta marrë veshë, n Edhe në momentin që ta marrën vesh mund ketë jam të ketë kamantullëgjë janë janë për detyruar të interesojnë marrin vesh se kush bëj kimi fotar në lidhje me todhë paspunimin. Tregohet që Omer Abdullahu del në trajner mbasi të bër kanalit. Edhe i pyet ata njerëzit e Shishin e Blinin, a i ke mësuar rregullat e tregtisë? A do ja. të thonë jo. Ti ka thonë shkonim son rregullat e tregtisë pasaj hajtë shishit e Blin. Pse sepse njeriu mund çesë të bëj dhe para kuptuar bien kamas. Faqulteti bëhë kamata. Unë jam i sigurt nga realiteti që shoh të njerëzit, që shumica e njerëzve nuk e dinë, nuk e dinë se ç'është kamata. Kujtojeni se kamata vjen në një lloj që dhuhet me kredi, i marr me kredi, kujtoheni se ç'është kamata. Nuk e dinë që ka shumë lojë të tjera, të cilat janë kamata, edhe ata sian të interesuar se kandidatet nga bie fare. Mund të ha kamatën ka për vjedhë, nuk kanë idenë që ha kamatë. Për këtë arsye është detyrë për njëri të sa më shojë edhe nuk justifikohet në një randë të në ti, të kur shumë të thotë, unë nuk e di, dhe për desa nuk e di, kam justifikim, i themi t'i kej justifikim dhe në momenti kër nuk e dije që nuk e dije, ndërësa momenti që ti e moja veshë që ti nuk e dije, e kishe e këtë dhe të të mësosh. Që jë justifikohet të në moment kër ti se kej dhejnë që paska t'i shka që quka ka madhë dhe që ka këtë dhe forme, paska forme ndryshme që nuk i dikam. Në moment i ti mojë beshi, kamatë mund t'i disalojë dhe ajo mund t'i disalojë që ti nuk i dike dhe që i ta mësoshe të parës e shkoshët që i shqeshët se të beshë. Aste të regonë mojë madhurë gjukimin e vërtejt që ka profundin i kamatës. Jem fakullahu riba, e shkatërdo dhe mojë kamatë. Njemi mund më ndojë, thërë përshumë, po unë profitoj për kamatë, që të besit e për i haunët. Unë jetë pesë mardhjetë, ose formë atyre që ka kamatë o E thenia Allahu më dhua ka gjikuar krijuesi i këtij vëndit tokës që nuk ka hajer tek ai person që tek ai pasuri që merr me kamatë nuk ka hajer nuk bën hajer i personi i cili merr pasuri me kamatë do ta shkatërrojë Allahu pasurinë polet Allahu yemhqu Allahu ar-ribah el mahq do thotë që ata fshin breqëtin e kamatës dhe zhduk hajerin e saj dhe i kthejnë shërbë njëri tjetrit kthej shërbë kthej shërbë me bod ide të thehsh do thotë që janë zjerra Allahu më dhua për hundësh edhe pasurinë që ka fituar ndonëherë sepse Malkim, kamalkim, më kështë të ka. Më që malkua e person që ka kamatë, më dhe gaj kamatë zemrimin Allahot, e ka nërguja valla mëshirë ti, më ndonë se e janë nëshkamata. Jem hakuullohu riba urbis sëdakat, Allah i madhuar e shkateron kamaten dhe e zmadhon sëdakan. Ku shqip sëdaka për jithë Allahot, Allah i madhuar e zmadhon shpërbërin e sëdakast ti, në ahiret, dhe ja shtonë pasurin dhënja, vallaj kësë e përguarë, Kush e psohta ka për, për Islamin, Allah e zoton anën tjetër. Një vëlla musliman para më shumë se 10 vitësh tregon se vetë ka pozon sodeka e madhe për, për Islamin. Para më shumë se 10 vitësh bëhet fjalë. Ka pozon një njeri nëvojtar. Thoshte, unë dhirrja nuk e dija nga hyjni paraat, aq shumë para hyr, nuk e dija nga hyjni thotë. Njëri do të mëson blini si çka mos bëj zakonisht, kur në atë moment që një vëllai jep sodeka për, për Islamin, fillon duke u dy nuk lëndë, do sigurishtrojë që ky krijon mëzor. Si Allah subhanahu të Nuk dhjën nga vini paratët. Hmm Kështë bërë i qëtë e të sadhëkasë. Kërësë në të kundërët, kërështë e me kamatë, e a shkëtëronë Allah dhe pasë e që në gëllurë. E a shkëtëronë Allah dhe së më në darjën dhëja. Wallahu la ju hibbu kulle kefërin e thimë, Wallahu nuk i doha ta të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të O ju që keni besuar, keni frikë Allahun edhe lejnë atë pjesë të kamatës që kanë gjeru nëse i një një besintarë. Allah i më dhuru dhe rritër të besintarë dhe me termin e besimin, nëse ju me të vërtet një një besintarë, atër besin ju e i vërtet duhet ju qoi që ju të lërgojnë nga kamata njërën parë. Përsa jo është padrësi, dhe përne Allah i më dhuru e kandaluar në që kamata është një zulumë, është padrësi i vërtetë, është i njeriu të rikum kryqet fitoj para pa drejtësisme njerëzve por neve Allah subhanahu wa taala ka ndaluar atë edhe pse njeriu thot unë ajo ja me, me, me dëshirën time ose thot po unë e marr me dëshirë nuk është se po e marr me forcë ajo edhe po u dha me dëshirë edhe po ra të dyja palët doktorat ajo thot padrejësia është haram nuk lejohet dhe kanë një, një gjykim vasatollahi më dhuar fe in lam tafalu thot është ndëshkimi më mas i që e bën Allah më dorë çnë dyja fe in lam tafal mëse nuk e bën i folëje Nëse ju largohen nga kohomata e çnë dunja, thë dzenu bi harbin minallahi u rasulih. A dynja, dhe prisni luftë për Allahun dhe dërguarin e tij sallallahu alejhi dhe sellem. Pse i sin luftë për Allahun dhe uet i sallallahu. Kjo tregon çaj person i cili hakamatën ai në vërtet i ka hapur luftë Allahut. Ku sheitrim që planon të hapi luftë Allahut dhe përballon dorë luftën me Allahun subhanetauala, ai person që hakamatën, ose që jep komandën, ai ka, ka hapur luftë Allahut. Dhe fëto tregon loin se ka marrë shumë gjëra shumë rëndë, do vlejë kujt haqmis Allahu do Allahu gjë shumë rëndë. Tregoi ndisat dietar të, të fëririn, nuk është se ka dinjë saktë transmetim, por tregon te fëririn lidhat të syrit poqë ditën e gjithë do dalin kur folin icili kangë kamada do të jepet me shpatë ose do t'i thuhet lufto Allahun. Ditën e kamedit kur njerëz kanë huaj për sevape, atij jepet shpatë dhe i thuhet tash di lufto Allahun. S'ka bërë ndonjë. Të frisni luftë për Allahun dhe dëgujoi ti për intuptum, o induktum, për rekomru, selamulekullahu aleyh. Nëse ju pendoni, atëherë ju u takon vetëm kapitali juaj. Domethënë nëse ti ke rënë dakord për të marrë ose për të dhënë kamat me një person ose në bankë ose me diçka. Nëse ti e merr veç, nëse pendoesh ke për ke për detyrë të marrë vetëm kapitalin tënd, domethënë në atë që është pronë jote, pjesën tjetër kamat nuk është nuk është drejtë të marrësh, të harësh të marrësh. Kjo që thënë shikën Allahu më dhuron Kur'an. Gjithashtu profetit së në vali se në ka thëmë për kamatën, kamata është 7-10 porta, që këllë që haqaditi i rëndë në qështë, kamata është 7-10 porta, dëmërë 7-10 loje, dhe 7-10 loje është kamata. Për, me lehta, me i lehti në gjithë të loje është misojë, si kur njëri të bëjë i moralitet me nënën e ti. Allahu kërë. A i që rëndë nështë kamata, sa me i lehti, me, me lojë me i lehti kamata, së njështë që kur njëri të b Shkoj bërem një herë më shumë në nënëvet, shkoj do të haj kamat, janë 2 e 1 soj promocion që kamot është më e rënd disa aspekte, ose në disa raste të tjera. Këto janë kamat. Prandaj duhet që një zgjidhje e djumi, edhe shikojë që kush merr me kamat, të largohet për sa një orë më parë para se të vit dënimi për ja mboces pranëtanë ndjenja para lerit. I dashur profeti sallallahu alaihi wasallam, por po shoh, sh, po sh, sh, sh, sh, sh, sh, nuk leo më funksion betaj. Profeti sallallahu alejselam ka thënë Profeti sallallahu alejselam ka thënë kush i thot shokut të tij në hutbë pusho ai nuk ka xhumë. Për këtë arsye po them vlezën në rregullën një për rregullën xhumasë nuk e lejohet një çastim në hutbën e xhumasë. Kush ka pyetje mos xhumasun këtu jam, mund pyesi e ti përgjigjemi. Kjo është hutbë dhe këtu detyra e çdo kujt vjen xhumë është të dëgjojë një flas. Gjithë kanë kanë gojë dhe mund të flasin, por ashi nuk ka drejt të flasi. Sepse dëgjimi i hutbes është adhuroim, sikurse namazi është adhuroim. Në namaz ju lehet me fol, ju dëgjoni imamin, e paso ku morr namazi, ju selametin mund të das. Po ndryshe kush fle në hutbë, mbathë e merr vesh gjykimin e Xhaherit, atë i quajmë Xhumaja, dhe e të çumaja. Trasmetonë gojëja se profeti sallallahu alajhi wasalem ka thënë largohuni nga çetat gjinave shkatërruese dhe ka përmendur në, në, në, në të çfarë ka matëm. Ngënia e kamatis. Kur them ngëni kamatis. Në fond dietarë dikush qëllimi i tij është i njeriu të marrë pasuri të haj. Mund të përdorur për të veshur, mund të përdorur për ndërtuar shtëpi, mund të përdorur për bler makinë, mund të përdorur për të martuar, në të gjitha këto forma kjo quhet ngrënia e kamatos. Kjo të ngrëni kamatos. Dhe është përdorur fjalë ngrënie, sepse kjo është nevoja më e madhe që ka një njeri të haj. Edhe dot ia pasoj hynd të kjo gjithas. Shumë mos mashtron dikush e thotë ndë mar kamatos dhe çfarë për ndërtuar xhamin, po po them Un nuk ja bëj halal një riu, e bëj hallau njeriu kur bëjm thirrje këtu për për ndotuxhëmin ja si nga ka hendit para kamatos. Nuk e bëj si hallau me gjë, dini jugim para osa ka përfitim. Para osa me Allah, ky është i përsoni civile nga kamatos. U s'di. Asu aty nuk e di se ç'ka ndodhën, ngaj me pasurinë të. Po Allah i madhuar është i mirë dhe nuk panos se do të bëkau vetëm zot mirë. Kështu kur bëna thirrje për për për për sofaka, mos ta thye një para të pisën kamatos tu. Që se jua futë atë. Para të kamon, duhet të marrësh marrë. Edhe ashtu troshtojmë namë Abram ibn Hudzum, radiyallahu anhu, se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Pash një nat dy burra të cilët merren ka parë gjumë, edhe ëndrët e profetëve janë shpallje. Merrëm dy burra edhe më çuan në tokë në një tokë të shenjtë, edhe më pamë esmenë. Edhe skuam fot buz një lumë, në transmetim thosë se ishte lum për gjakun. Edhe në të ishte një person i cili rrinte nëum ose notonte. Në edhe në buzë të lumit buzlum te breku i lumit ishte nje personi qe kishte nje grumbull me gur. Edhe sa herë <coughs> që ky personi tentonte te djete ne brek, ai personi qe kishte gur te hithe nga i gur ngoj. Edhe i ktheshe bash. Shkonde te te djete pase ktheshe per seri. Kur vinte afor brekut ai merte nje gujte ai gur e hithe per seri ngoj. Pastaj kur larguam, thot profeti sallallohu alaihi tash aty ai personi qe ishte me në mua ndër, "Kush kush esht person ky personi qe esh ne qe esh ne lum?" Edhe thon, "Ky eshte ai person i cili e hakamat." Ky është dënimi i tij në var. Nëse adet në gjykimin e pasaj, tek Allahu i Madhhor është diçka tjetër. Ky është dënimi i tij në var. Hadithën e transmeton Ima Buhariu. Gjithashtu transmeton Ibn Mesudit se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë dhe të tjerë për Ibn Mesudit: "Është ka mallkuar profeti sallallahu alajhi wasallam, ai që e merr kamatin, ai që i jep dietit për ta për ta ngryën kamatin, dëshmitarja që marrin pjesë në akt marrjesin e kamatës, edhe atë që e shkruan akt marrjesin e kamatës." Stoi në atë 4 ose 5 veta të cilë janë mallkuar të komata. Ai që e merr, ai që i jep dy dëshmitarët, katër, edhe i personi i cili e shkruan. Këta janë 5 veta kamata ka që janë mallkuar të çështës së komatas. Komata ka një shkëtrimi vërtet. Shikonin çandonin në Shqipërinë në 97 mund të shkëto komatas. A nuk është ky një fakt konkret që njerëzit kur kundërshtojnë urdhë Allah të Allahut, vinë tani për Allahun më dorço, bu luç civile. Thonë një tu van një tjetër me siguri, nuk kishin mosiguritë tek të trazgjë s'do kush ti sa armë, s'do kush bën ç'a donte, në vend të policisë dolën dolën në në pika kontrolli dolën dolën kusarët, dolën hajdutët, vullën masë Zezë dhe kush diti i ripi nëpër zjalli. Pse? Dëlimbra e Allahut. Dëlimbra e Allahut, sepse ata dëshën dëshën komadan, nga budalliku shqiptar mundonin se mund të avëshimin net për bar 300.000 lekë. Po ku dësh je nega, ti nuk e ke fabrikë po dhimi lekësh, nuk ja del dot, domun do dhe dhe të japi nga çimi i vet 300.000. Si nuk e ke fabrikë E jë më të mëdojnë që aty bëjat fjartë në që e s'ka asë fabrikët zihitës, a i gjitë legët e ti mërë t'ju e tjetë, tjetë, e t'jete, ti mërë t'jete në sistem për një piramidalë. Në punë të farë e basaj, shkoni mërë gjithë dhe legët nësi kërë mëllohë mirë, edhe i fudit t'jimë, edhe njët e gjithë ndodhë sotë dhe me përka të sotë. Sot, sot. A e që ndodhës dikur ishte exageruar, sot një të pak dikur 300 kamat, e njët e gjithë ndodhë nëse eshte Vetë baza të gjithë sistemi i bankave çu funksionon formën për mi dalën. Domethënë sigurt të dali, sigurt të dalë një lajm i rëndë, një i vërtetë, çu lajmi rëndë të dalë, pohapo nëpërmjet ia që bankat kanë falimentuar, a e dini që ato falimentojnë në vërtetë? Kjo është mëse vërtet, falimentojnë në vërtetë. Pse? Sepse ato nuk kanë as para, sa kanë emrat e njerëzve dhe shumat që kanë në kompjuter në vërtetë. Ato janë vetëm shuma kompjuterike. Po burada veç pa aj pa rastas çashkruen në përshumat që kanë kapitur, uni nuk i kanë. Domthonë sikur sulen njerëz, mbas e marrin vesh e bë kuriz. Edhe t'kujin lekët e tyre, ato do bllokojnë, nuk kanë domosë njerëz lekët e tyre. Sepse do marr një du 3 40 20 100 1000, ti erdhen me le të thënë. Vajfoka kan. Ti i fut sot vjen tjetër nesër, lekët tua janë të, të tjetrit. I fut merin tjetër në një tjetër nesër, lekët e ti janë të tjetrit. Shumë mora, shumë shumë çonë. Shumë çonë. Domethën është është një sistem mashtrimi në të vërtetë, se cilën e kanë shpërfurut çifutët. Edhe çifutët janë ngrënsës të kamatos. Ekalonë li suh, çka për shtuar vëllai mëdhuar, ngrënsës të haramit. Ata janë themeluesit e bankave, janë ngrënsës më të mëdhenj të kamatos në botë, janë faidegjit më të poshtër edhe ata në sot në të vërtetë posëdojnë shumicën e parave, kjo është ndeshkim parave për, për ta, që ata të marrin gjynave të gjithë botës për shkak të kamatos mëdhenj që kanë ndërtuar që kurse sem botrorë se si, si funksionon kamata, sa do shumë ditë zonata e rripin njerëzim me anë të kamatas. E rrip njerëzim. Për ndërsisami kanë dalu ka kamata se çajin e vërtetë është shkatërim për shëqërim. Kamata është shkatërim i vërtetë për shëqërim. Kamata i ndan njerëzit në dy grupe, në të cilat nuk ka ndërmjetës. Disa do bëhen pasanik në kulm, disa do bëhen të varfër në kulm. Kësu i ndan njerëzit kamata. 5% e shëqëris, po ose do 95% të pasurisë dhe 95% e, e, e popullësis do posedoj 5% pasuris dhe shkagu kërësor për të dhjë kushësht është kamate cilë e bënd të në të në diferentimit të tjim për këta rësuja Allah më dhoreka në lurë kamate në shkaterim për shqeqërim në në pak shkoj një person, blen shpi blen shpi merë parë me këdi në momentin kë aji nuk ka mundësi të paguaj të gjitha kësë dhe këdis ata, ata e ribin për zjalli e e marë në shpinë Ja shesin për pak lekë, marrin lekët e tyre dhe i hedhin rrugën të personit si që çen. Pse? Sepse aty su intereson as humba fiton ti, aty intereson para e tyre. Udhën nuk do të di ai që humb apo nuk humb. Të rafot i sipër, nuk të rafot të zezia. Kishe ose kishje mos kishe të paguaje. Ku sho funksionon kamata, ku nuk funksionon sot domun gjithë banka që sot do të ngjisohen me. Edhe sa tregon nga vëllai në Hambadh se profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë, "Një dirhem kamata" të filen e mirë personin dhe ha. E ha nge por nuk e ha, e çoj në ha me çemë. Një dilemë kamatos. Çe më personi duke e ditur ose so, duke e ditur, është më rënd për të se 36 e moralitete. Se 36 e moralitet, do të thonë kamata është gjyllë më rënd si moraliteti. Është një boj i zullumit i vërtet. Për këtë arsye duhet që njeriu të kujdesë të ruajë për kamata, se kamata është një shkatërim i vërtet për njeriu në përgjithësi. Këtë shumë e binabatë të rëgohë se profetisë së në Allahusenem ka thëmë, kur të shfajqet i moraliteti dhe kamata në i vend, ata thotë kanë bërë dëtyrë dënimin Allah, e Allahus mi vetë dëtyre. Kur të shfajqet i moraliteti dhe kamata në i vend, ata kanë bërë dëtyrë dënimin Allah, e Allahus mi vetë dëtyre. Kjo është vëllaj shka të një vërtë edusë, Allah në më dhurë në ruaj në dënimi të ku i, kur shikëmë që të gjithë dhe gjithë për njerë Sheshit, ka ma të ma, jenë për përna bëhën bankët më kejësa klupët. Dikur për angoshin për klupët, për thushin një zdo për më klupët, të shenë dhe jenë të kërbën shdo për më bankë. Thushin që kër pare e ma dhe ka hyrë të të njerën, e thjeshen mashtarime. Bën një zyrës bukur, edhe ufith pare e të njerëse. Kjo është një të shështja. Tërgohet, një abdu dhe më surdi se ka thënë profetis sënë para sa të bëhet Qiameti do të shfaqet kamata dhe piri të i moralitetit të pirje alkoolit. Kjo shëndetit e thikon. Kamata pohuaj se nuk ka lënë njerë i paraprekur ose vetë kamata ose pluhuri i kamatas. Ajsa tregon në argumentin e fundit e rellallon se ka thënë në kohën e fundit kamata do të prekë të gjithë njerëzit dhe ato që nuk e prek kamata ka përtaprekur pluhuri i kamatas. Si dashu profeti sallallahu alaihi dhe sellem ka treguar për kamatën që nuk ka hajer komata edhe sikur shumë të jetë përfundimi i saj është në fakt. Përfundimi i saj është i pak. Nuk ka bërë hajër Allahu Muhammed te kamal. Prandaj detyeresë besentare të kamat. ngadon kamata, ti thotë Allahu subhanallahu ve te inshallah Allahu ta ruajë nga sëmri i saj. Ngadon hayatën, ndo të kalojmë dhëruar para se të ndegja, para se di momenti që nuk ka më pandim për njërin në sallam mbarohet në rrugën e djallë. Elhamdullillah والصلاه والسلام ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Në polëm, në gjë gjithë këture fjallë që të regua për kamatën dhe gjunahin në rëndë që ka kamata në islam. Mjërë po është do më zoshme që të, të regojmë shkurtin njështë, disaj detajt e voglën në lidhime, që është kamata në të vërtejtë? Sepse shumisë e njërë dhe nuk e ka një denë se që është kamata. Mendojnë se kamata është vetëm jetë 5 lekë dhe meri vitë mas një viti. Kjo është kamata, që është kam kamate e borgjit është një person merë disa lek borgj për një për i dikujt për një afat një vjeqar dhe i thot kë personi mbas një viti për më i bonove për shdo ditë vë nejët kë kash lek të e për të mjapash ose i thot mbas një viti du më fesh lekët du më fesh dhe një pjes për shpitim në të dy e të format që të format par për format dyt të dy e qon kamate e borgjit kër e fem borgjit, ai ve kusht që të kthejmë borxhin që i ka huajti, ta kthei dhe një shumë më tepër, ose ta ktheni për vetë borxhin ose vetë për vonesën pse nuk e ka dhënë borxhin kohën. Dhe që të dyja forma këto hyn te kamata e borxhit, dhe kjo është kamata, të cilën kamokuar lloj më shumë kuran, dhe është kreu i kamatas. Është kreu dhe kamata merr. Por përveç kësaj, është edhe një lloj kamate tjetër, i cili quhet kamata e tretjes, që është para e kamata e borxhit. Është mund të thotë komandë tregtis. E komanda e tregtis është dy lloje kategoritë e komandës tregtis është dy lloje. Është komanda e shtesës dhe komanda e punës. Unë do t'rregoj se kjo është shumë vështirë ta shpjegoj hytbe dhe kam frikë se kupton shumë të njerëzve, por ai që ai që këtu të vloj një lloj bashkëpunimi të tillë duhet të interesohet. Para sa ta bëj të pyetësh Kamata e shtesës dhe evonezës ka lidhë me parat, kur shtë mbën me para ose në ushqimin, kur shtë mbën me ushqimin. Gruri, elbi, hurmët, hurmët a rapët bërët fjallë dhe, fjall, dhe rushin fatë. Kur shtë mbën armar, armar duhet t'jendorë më dorë dhe esasin e njët me esasin e njët. Nëse ti shtë mbën, shemëm, 10 gram ar, kundrejt 12 gram ar, kjo qështë kamatë. Është kjo, sikusim sikupo, kjo kuptova për shume oti ke një lloj ari i titësh 17 17 karat. Edhe dhison marrë një lloj ari i titësh 21 karat. Normalisht 21 karat është më i shtrenjtë se 17 karat. Kështu që jini këtu për 90 10 gram të lëndës, por ne thotëm jep 15 gram nga 17 karat, ti hap 10 gram në 21 karat. Edhe ti thua po normal është kjo, kjo se jo, këtu çu ka matësëm. Dhe kush dhe gje, e shkëmben këto gjëje, ai di ku është ka matësëm. Por zgjidhja se kush është, që njeriu ta shesin me para. Ato arinëve që kanë dorë dhe me ato para shkojt blej arin tjetër që është domun ngram më pak. Kjo është një lloj ruge e gjatë, vetëm se kjo rrugë e gjatë, vetë çon një një në thellëndim, kjo lloj gjëje anashkalon ato përplasjen e arit më ar, i cili krijon atë çuqt kamas. Sepse problemi është te vetë përplasja e cila krijohet domun që është një disnivel në mes ngramaturës së njëjtë të ardhë tjetrit. Ky lloj disniveli krijon atë çuqt kamas. Gjithashtu nëse një person shkon bën arë, arë më arë. Por, i thonë dhe ti unë po të japë, arë nësot, ma e pëti nëse. Kjo që të kamatë të vërnesës dhe këta, në basë të përbojës tijem e njerëzit, shumisë njerëzit se ka një desën të se që të fosë në bëgjeje. Kjo është kamatë të vërnesë, si ti të japë, arë nësot, dhe asë ti të japë, nuk të e për në dorë, po të eb, e për nëse. E nj Unë po jam duke thënë që është diçka shumë e thjeshtë që bën gjithë njerëzit, por shon kur ti shkon po të shkon për të këmbyrë para. Për të këmbyrë lekë. Shkon por shon okay, ke euro, do të marrësh para. Shitare lekë. Edhe jep atë 100 euro, po ta i lut i kam lekët sot ja lekët meser. Në ditën e një dakor, ti jep 100 euro sot, lekët i merr nesër, kjo çu ka mato komesis. Kjo është diot. Për taish që nuk është lejuar. Gjithashtu nëse ke për këmbyrë euro me euro, duhet dorë dorë një sasi me një sasi. Në mundën sa ti ke euro monedha, kanë 100 euro monedha. Dhe i thotë, "Më bëj këto një copë letre." Copë letër 1, 100 euro, një letër. Thotë, "Nuk ti bëj dot këto sepse ne euro monedha i marrim më lirë." E thotë, "Do të më japësh 130 euro monedha, që do të jam 100 euro, 100 euro letër." Dhe ne themi, "Kjo nuk lejo, kjo çuat kamat." Do të ndihmi 100, 100. por qyse nuk nuk e bën dot edhe gjëje, ti marr euro me euro, atëherë thye këto euro monedha, bli me to lek, lek shqiptare. Pas më leke që ta e di pra shpdiëu të tëra, këto rregjithe këthai. Edhe ka forma tjera. Dhe hyn, po dhe më hyn, pa të tjera. Ka matë fazën hyr. Po them hyr, pa u shpjeguar, nuk ka më ka më të rëdhdisë mësimi për çështën e kamatës. Hyr të, të gjitha llojitë e siguracionit. Të gjitha llojitë e siguracionit që ti ndodhesh sot në vendin në vendin tonë çdo lloj vendi në toka kamata. Si hyn kamaton po? Kamaton do hyj që ti paguan çdo vit një lloj siguracioni, për shembull për siguracionin e makinës. Në momentin që ti përplasesh Të zyre e siguracionit të paguan dëmin e makines Paguan së pëse ti ke paguar Po ti mund kesh paguar shë e mund 3 vjet nga 90. 9.000 leku Ose nga 100.000 leku, se nga 300.000 leku Ke pagu 300.000 leku për 3 vjet Mregun? Ose 27.000 leku, sa ke paguar? Për 3 vjet rrësht Dëmin e makinen mund të shkoj, shkoj 500.000 leku Ata ti api 500.000 leku së pëse ti ke paguar Çujata mund të japin ty më shumë se ç'ke paguar ti dhe çdo llogë ndarje që ti merr më shumë se ç'ke paguar në të vërtetë, 270 mijë lekë ose 300 mijë lekë, ajo është kamatë. Sepse ti i ke dhënë sigurohetën lejd që të marrësh për tyre. Prandaj ke dhënë, por ne do marrësh. Sa ke dhënë, ka vetëm 270. Çdo që ndarje më shumë se 270 që ti quhet kamatë. E njëjta gjë hyn në sistemin pensionist. Ata të marrin dy tërë jetën derisa kur të plakesh, të japin. Nëse ti merr 100 lekë më tepër se sa ti dhën gjatë vitit tësë atëhë që ka marrë dhe hyn te kamata e borxhit. Kamat, edhe edhe sipunë këtyre ka sa dësh, këtu hyn siguracioni shëndetësore, siguracione të makinave, siguracionet në, me të gjitha llojit e veta, kshu në këto dhe po funksionojnë. Ti paguan një pesë lekësh që më mbrapsht pasaj të marrësh më shumë. Se kjo është interesi i njeriu, paguan që të që të, të, të marrësh më shumë të gjithë zakën kamata edhe një ju du të ruajt për të ruajt dhe ka dhe shumë shumë lojt tjera të tjera du të kjetë parasysh një ju duhet i mësojt parës një kjetë parasysh që të ruajt për kamratës që në ruajt për kamratës që në ruajt për gjunafe vë të rënda për cilën Allah s.w.t. ka të rguar malkim ma amë për të gjithë s.a.s. dhe ka në ruajt në koran që në ruajt për gjunafe Allah s.w.t.